Міг би не стримати гнів, старий у засмученім серці, сина побачивши, сам же Ахіл, умить спалахнувши, зопалу вбити вбить його міг би порушити Зевсу в волю. Тіло помили служниці, і маслом його намастивши, в чистий вгорнули хітон, і плащем його зверху накрили. Потім Ахіл підняв його сам, і на мари поклавши з товаришами поставив на добре гембльованім возі. Заголосивши тоді до друга, взивав він і мовив, «О, не гнівися, Патрокле, як навіть в Аїді почуєш, що богосвітлого Гектора тіло віддав дорогому батькові я. Не нікчемний він дав мені викуп за нього». Гідну й для тебе я долю, із нього в ділю, як належить. Мовив цей знов до намету, вернувся агіл богосвітлий, сів у крісло оздоблене гарно, що встав був із нього при протилежній стіні, і так до Пріама промовив: Син твій, старче, померлий, до тебе вернувсь, як вилів ти. Вже він на марах лежить. На світанку його ти побачиш і повезеш, А зараз пора про вечерю згадати. Не забувала про їжу і сама пишна коса Ніоба, Що аж дванадцять дітей у неї загинуло в домі, Шестеро дочок і шість синів у квітучому віці. Стрілами тих юнаків Аполлон повбивав слібнолукий, лукий В гніві на матірні обу, Дівчат Артеміда мислива саме за те, що з Лето ясноликою хотіла рівнятися. Двох бо дітей породила лито, а у неї багато, хоч їх лиш двоє було, а тих багатьох повбивали. Дев'ять днів у крові ті валялися трупи й ховати, їх не було кому, всіх обертав у каміння кроніот. Тільки десятого дня їх небесні боги поховали. Слізьми знеможена вкрай, про їжу згадала ніоба. Нині у скелях далеких, у горах безлюдних сіпілу, де, як розказують захисток, мають для себе божисті німфи, що вздовж берегів Ахелою ведуть хороводи, в камінь богами обернена, там вона вічно сумує. Отже, про їжу пора нам подумати, Мій богосвітлий старче, Встигнеш і потім оплакати милого сина, Втрою привізши, і там Многослізний він буде для тебе. Мовив, іскочивши білу вівцю Ахіл прутконогий, Сам заколов білувалиш як личить і справили друзі. М'ясо усе не шматки порубали і рожнами проткнувши. Смажити стали старанно і готове з рожнів познімали. Автомедонт заходився ще й хліб по столі розставляти в кошиках гарних, а м'ясо ділив махіл богосвітлий. Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім коли уже голод, і спрагу вони вдовольнили. Довго Прям Дарданід дивувався тоді і Ахілла, з росту його і красі, до богів, бо усім був подібний. Так же й Ахілл з Дарданіда пряма сові дивувався, спостерігавши вигляд поважний і слухавши мову, як не втішались вони, один одного, так споглядавши, перший промовив тоді староденний прям боговидий спати пусти мене швидше, годованцю земсів, щоб лігши сном утішатись солодким могли ми на ложах спокійних, ні на хвилину по вік не заплющував я над очима. З дня, коли духу позбувся, мій син під руками твоїми, тільки стогнав я весь час і муки терпів нещисленні, в кулвій бруді з одчаю валяючись серед подвір'я, тільки ось нині я їжі спожив і вином і скрометним горло своє покропив, а то зовсім не їв я нічого.